Az ülést ezen nem megnyitom. Nem hittem, és ez a saját felelősségemről szól, hogy nyilvánosan is hasonló erővel tisztán el tudom mondani mindazt, amit nem egyszer elmondtam magunk között itt. A kormányülésen, meg ahogy mostanra mindenki számára világos, elmondtam szélesebb körben, de mégsem nyilvánosan a frakcióban. Én nem hittem, hogy az emberek, a választóink mindezt meg fogják érteni, még ha egyenes, világos, egyértelmű mondatfűzéssel mondom is el, ahogy megtettem máshol. Bizonyos értelemben tehát nem hittem magamban sem. Nem hittem, hogy erre képes vagyok, és nem hittem a választóinkban kár. És van még valami, amit itt el kell mondani. Tudom, hogy a stílus és a nyelv sokakban megütközést váltott ki. Ezt akkor is sajnálom, hogyha bizonyos értelemben természetes, hogy az adott helyzetben elhangzott monológ lényegéből fakadóan szenvedélyes, egyoldalú és helyenként túlzó jelzőket használ. Mert nem egyszerűen beszéd, hanem küzdelem volt. A küzdelemé, hogy rávegyen sokakat, hogy jussanak el ugyanarra belátása, belátásra, amelyre eljutottam én meg az alakuló kormány. A beszéd ebben a helyzetben több volt önmagánál a küzdelem eszköze volt. Természetesen sajnálom, akit a stílus bánt, azzal együtt is, hogy persze értem, hogy aki nem lett fogja a négy mondat manipulatív igazságának, hanem szembesült az egész beszéddel és szembesült a szituációval, az érti, hogy a korholás, a szeretet, a szenvedés szavai ezek. Bizonyos értelemben az öltözőben elmondott szavak, amelyeknek megvan a maga nyersessége. A korholás, a szeretett szavaival üdvözlöm a köcsök Puzsért, aki itt van a stúdióban. kurtam, kedves hallgatók, nem kicsit. De nem sajnos, nagyon. nagyon. És, és itt van cinizmus KHT képviseletében Tasnádi András megint csak, és arról beszélgetünk, hogy, hogy hát vajon ezzel a miniszterelnöki nagyon-nagyon bátor, és megszokhattuk, hogy, hogy amióta Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnöke, egy bátor hazánk fia, egy újabb búvárkund vagyok egyébként. <gül> és mindannyian kicsit bátrabbak vagyunk, hogy ez a bátor hazánk fia, mindannyiunkba bátorságot öntő Gyurcsány Ferenc szembe mert nézni a, ez a beszédével, levonta a megfelelő tanulságokat és következtetéseket, az volt a baj, hogy nem hitt eléggé magába. Én nagyon sok önbizalmat kívánok a miniszterelnöknek, mert, mert tényleg csak ennyi a baj, tehát, hogy igazából Gyurcsány Ferencben nincs elég bizalom önmaga irán, de lassan-lassan szerintem még egy-két uh, utcai zavargások, még néhány augusztus 20-a, tehát uh, a ahogy, ahogy jönnek a, uh, egy, esetleg egy-két államcsőd, és ez az ember, ezt tényleg hinni fog a végén magába. Tehát el fogunk odáig jutni, hogy Gyurcsány Ferenc, aki, aki egy visszahúzódó, Al alapvet gátlásos. Alapvetően gátlásos fiatalember végre egy teljes egészséges személyiségé válik így, ki mindannyiunk szeme láttára kikupálják. De egyszerűen ki tud törni, tehát hogy most még így visszafojtotta magát, de azért, mert nem mer. Tehát igazából érzi azt, hogy kéne a bátorság, mert meg kéne változtatni ezt az országot. Hát nyilván az ő nyilván ő akarja megváltoztatni mi másnak a mintájára, mint saját mintájára akarja megváltoztatni az egész országot, és ennek mi más a jobb eszköze, mint például a hazugság, mint például a alatti kormányzás. Tehát, hogy így, <coughs> annyira jó lenne, hogyha az az ember váltaná meg ezt az országot, aki másfél-két éven keresztül nem csinált semmit, csak hazudott reggel, délben, este és éjjel. Miért is ne? És hát ugye más, tehát, hogy nem csak azzal néz szemben nagyon önkritikusan Gyurcsány Ferenc, hogy, hogy ő kis volt, és nem volt elég bátor, hanem azzal is szemben néz, hogy igenis elismerő, hogy ennek a beszédnek vannak bizonyos negatív tartományai, Egyetlen dologba köt bele szerintem, így egyáltalán nem érdemes a is és a nyelvhasználatba. Ha valaki így beszél, mert szerintem semmi baj nincsen vele. Tehát a, a, ahogy én járok az utcákat, az emberek 90%-a, ezeket az indulatszavakat, meg kötőszavakat simán használja. Semmi baj, Tudvára, simán. Ja, semmi baj nincsen vele, tényleg miniszterelnök úr egészen... Megnyugtatjuk, hogy Magyarországon ez belefér. Ezért teljesen felesleges elnézést kérni. mert az, az, az is a legrosszabb, hogy a, az ellenzéki pacsorokból meg jön a szemforgatás, és jön, jön az, a, az a fajta uh, kritika, hogy hát, hogy így egy miniszterelnök nem beszélhet. hát miniszterelnök ugyanolyan ember, mint bárki más, egész nyugodtan beszélhet így, amit a miniszterelnök adott esetben nem csinálhat, az például a hazugság. Ez, ez... De még a hazugság, tudod, mit hagyján. De a felelőtlen kormányzás, a saját, saját önmaga által e, tudott, ismert tények eltitkolása az Európai Unió elől, saját frakciója elől, az egész ország népe elől, sőt, saját kormányának bizonyos tagjai elől. Hát e, ilyen bösszmességet még mi sem nagyon tapasztaltunk a magyar közéletben. De, de... ebben a kurva országban. <gül>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 Amikor tegnap Baló György ebben a műsorban, ebben a választási műsorban kikötötte azt, hogy bizonyos időkeretet határoz meg bizonyos politikusok számára, mert nem szeretne igazságtalan lenni, akkor én arra gondoltam, hogy bizonyos politikusok nem is vettek részt ebben a vitában. Esetleg az ő részvételükkel lehetett volna még sokkal igazságosabb ez a, ez a vita. Köszöntöm Kert Attillát, az MTV hírigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért nem vehettek részt például a humanisták vagy a centrumpártnak a, a, a konkrétan a, a, a fővárosi lista vezetője ezen a, a tévéritán? Ki mondta a kult jó estét kívánok még egyszer a hallgatóknak is, azért, mert ők fővárosi lista vezetők, és őket a magyar Televízió a budapesti regionális műsoraiban szerepelteti, hiszen ő rájuk Budapesten lehet szavazni. Ez a műsor, hogyha figyelmesen nézte, akkor taludja, hogy ezt nagyon pontosan elmondta, azoknak a pártoknak, a lista a vitája, amik a pártok főpolgármester jelöltet állítani képesek. Ez egy olyan tévéműsor volt, amelyben azok a politikusok szólalhattak meg, azok a politikusok vitáztak, Évéműsorban, amely politikusoknak, amely pártok eredményének országos tanulsága, érdekessége is lehet. Magától értetődő, hogy azok a pártok, amelyek Budapesten el, tudják, el tudták indítani jelöltjeiket, illetve ö, Budapesti listát tudtak állítani, a regionális műsorainkban szerepelnek. De gondolom, hogy ezt könnyen belátható, hogy mondjuk egy szegedi tévénézőnek keveset mond az, hogy a Budapest társaságnak mi a Budapest programja. Azokat a politikusokat hívtuk ide, akik szereplésének áttételesen országos jelentőség. Ezek a, ezek a viták, ezek azért ismétlődnek, például pénteken is lesz egy vita, az konkrétan a főpolgármester jelölteknek a vitája lesz. Hát úgy gondolom, ha az a feltételt, tehát azt a feltételt szabjuk meg a részvételnek, hogy főpolgármester jelöltet tudjon állítani a párt, akkor azt a főpolgármester jelöltek vitájában lehet és érdemes talán érvényesíteni, hiszen ott kifejezetten a főpolgármesterek jelöltek vitatkoznak, amikor a lista vezetők vitatkoznak, egyébként kifejezetten úgy vitatkoztak tegnap is, mintha a főpolgármester jelöltek vitáján lettek volna, akkor, akkor azért egy, egy másfajta szempontrendszer is érvényesülhet mégpedig még pedig az, hogy, hogy kinek van listája. Na most gondolom, hogy akkor itt ebben a helyzetben az volt a szempont, hogy, a, hogy aki az ország, le, az ország területi listáinak a többségén indítani tud saját listát, az, az a párt vehetett részt ebben a tegnapi vitában. Akkor jól értem, ugye? Nem, nem jól értem. <gül> az összesben? Nagyon pontosan fogalmaztam szerintem. Azoknak a pártoknak a budapesti lista vezetői, amely pártok, Budapesti listát és főpolgármesteri jelöltet képesek állítani. Erről szólt, Nem tudom... De miért? De, de országosan miért érdekesebb? De országosan miért? Nem miért... az előbb egy, egy pénteki vitát Valószínűen többet tud, mint én. én. Nem tudok arról, hogy lenne valami vita. Segítsen nekem, vagy? Hogy... Én úgy segítsen, tudom, hogy lesz egy főpolgármesteri vita is. Rosszul tudom? Én nem tudom, hogy jól tudja. Én még nem tudok. Előtt. Tehát tegnap, konkrét, tegnap konkrétan arról beszél, uh, beszélt uh, uh, uh, a... a Tarlós István, illetve a Demszki, hogy majd a következő vitán, mivel hogy már lejárt az idő, folytatják ezt, amit most elkezdtek, és majd reagálni tud Tarlós a Demszkinek az utolsó pengevágására. Penge nem Tehát... tudom, akkor azt hiszem, mi nem ugyanazt, amit ott néztük. Tarlós István ebben az adásban is kihívta egy vitára Demszki Gábort, amire őt egyértelműen nem válaszolt. Hogyha nézte a műsort, és hát a nézők, akik nézték ezek a, ezt a műsort, biztos emlékeznek is rá, hogy Balúl György azra zárta a műsort, hogyha a politikusok meg tudnak állapodni, akkor természetesen észre keretek között az MTV nyitott a közvetítse. Tehát főpolgármester jelöltek vitáját nem rendeznek, csak csak vitáját rendeznek. Hadd fejezem be, és akkor talán világos lesz. Nem tudok róla, hogy lesz ilyen, de... Ugye aztán is érti, hogy a magyar televízió nincs abban a helyzetben, hogy vitázzon akár Tarlós, akár Demszki, akár akár helyett. Kerti úr, az lenne a kérdésem, hogy amikor önök szerkeztik ezeket a közszolgálati műsorokat, akkor az nem szempontja, hogy mondjuk olyan szervezetek, mint a humanista párt, mint például a Budapest társaság, amiről igazából a hozzám hasonló egyszerű budapesti nem sokat tud, ellentétben mondjuk azokkal a nagy pénzügyi erőt felvonultató pártokkal, mint például mondjuk a szocialisták, a Fidesz, akik milliárdokat költenek el a kampányra, nem feladat el a közszolgálati tévének, hogy ezeket erőteljesen folyamatosan megjelenítse, bemutassa valamilyen módon igazságot szolgáltatva akár a különböző anyagi erők folytárni verseny vagy ha igazságot nem is tud szolgáltatni, szemben de kompenzáljon legalább ebből. Mert, mert Magyarországon azért látható módon hosszú évek óta az a tendencia, hogy, hogy két pártosodás folyik, miközben a választási rendszerünkből elvileg az következne, mint pénzben. Ugye Olaszországhoz hasonló, hogy sok párti parlament, sok párti politika, sok párti közélet lenne talán a logikus. Bocsánat, nem értem, hogy A kérdés az, hogy nem kellene-e hangsúlyosabban megjelenteni az olyan szervezeteknek a programját, mint például a Humanista Párt vagy a Társaság, akiknek nincsen jelentős pénzügyi erejük arra, hogy alternatív úton, piaci úton népszerűsítsék és ismertessék azt. Nézze a magyar televíziónak nagyon sok dolga van. Egy dolog biztos, hogy nem tartozik a feladatai közé, az, hogy bárkit bármilyen irányba kompenzáljon, mert holnap akkor az elvált apák egyesületétől kezdve és sorolhatnám, hogy még hány szervezet jelentkezhetne, hogy őket kompenzáljuk, hogy nincs költségvetési támogatásuk. A mi dolgunk az, hogy betartsuk a törvényeket, megtesszük, minden Budapesten induló pártot a budapesti műsorainkban bemutatunk, és a mi dolgunk az, hogy tájékoztassuk a nézőket, tájékoztatjuk a nézőket, értesülnek a műsorainkból arról, hogy mi történik ebben az országban, hogy az országos jelentőséggel bíró szervezetek milyen nézeteket képviselnek, mi a véleményük egy-egy kérdésben. Politikai alternatívák úgy gondolom, hogy azért tudnak kevéssé kitermelődni a jelenlegi rendszerben, mert például az a feltétel a humanista párt részvételének, csak hogy egy példát mondjak, az önök műsorában, hogy főpolgármester jelöltet tudjanak állítani. De mivel nem vehetnek részt az önök műsorában, nem tudják ismertetni a programjukat, nem tudják megjeleníteni az ő, azt az alternatívát, amit ők kínálnak, ezért aztán majd, amikor 2010-ben újra önkormányzati választás lesz, megint csak képtelnek lesznek arra, hogy főpolgármestert állítsanak, ezért a főpolgármester jelöltet állítsanak, ezért aztán újra kimaradnak az önök műsorából, és ilyen módon nem tudnak, nem tudnak megjelenni új alternatívák a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi pártstruktúrában. Amikor Baló Györgyöt hallottam beszélgetni Gyurcsány Ferencsel a Mi akkor ő azt mondta, utalta arra, hogy sokak szerint az egész politikai elit megérett arra, hogy leváltsák, az egész politikai elitet, elitet szerte ez kéne zavarni konkrét ezt mondta sokak szerint, tehát sokak véleménye szerint mondta Baló György. Na most azt gondolom, hogy pontosan az ilyen, az ilyen diszkriminációk okán, amilyet... Ja, ami, a, a, ami, hát amikor a... a, a, a Lista, a listát állítani képes pártok ö, első lista vezetőinek de vitájában az nem li hogy egy országos műsorban azokat szerepelteti a televízió akiknek a véleménye országos szinten releváns de miért relevánsabb országos szinten egy párt véleménye hogyha ha főpolgármester jelöltet tud állítani hát az is egy budapesti kérdés hogy ki a főpolgármester, az se országos kérdés és az MSZP esetében ugye a főpolgármester jelölt állítás is ugye kétséges tehát ezt nem értem, hogy miért lenne országos jelentősége annak, ha egy párt főpolgármester jelöltet állít. Ez az önállítása, én nem értem. Hogyha ön ezt nem érti, akkor én most szerintem nem fogjuk tudni ezt néhány percen belül megbeszélni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a választásnak egyetlen szimbolikus és országosan követhető versenye van, meccse van. Ez a főpolgármester választás. Nehéz volna most látom önt erről meggyőznöm, de ugye az világos, hogy egy debreceni, vagy egy Szegedi, vagy egy kaposvári nézőt kevés érdekelhet az, hogy a Budapest ö, Egyesületnek mi a véleménye egyes politikai kérdés. Kert úr, akkor egy utolsó kérdés. Most akkor befejezhetem én is? I, persze, vasárnap. Hogyha... Ezek a szervezetek Budapesten jelöltet állítanak. Nyilvánvaló, hogy a budapesti nézőknek kell megismerniük az ő véleményüket, az ő programjukat. Nem gondolom azt, hogy az MTV-nek olyan szerepe lenne, hogy bármiféle balanszírozó szerepet kijátszon játszon és gyengéket erősítse, az erőseket gyengítse. És nem tudom én még micsoda. Gyengülnének az erősek, ha megjelenhetne a körükben egy gyenge? Azt pedig ne is haragudjon, ne is haragudjon. nevetségesnek tartom, hogy azért nem tud valaki főpolgármester jelöltet állítani, mert a főpolgármester jelölt állítás utáni vitában nem szerepelt, azt hiszem, hogy itt... De a, egyáltalán szerepelt. nem, tehát hogy, hogy mondjam, egyáltalán nem szerepel, tehát mivel, hogy most ebben a vitában nem szerepel, az nem emberek nem, nem ismerik évek. meg, már, és eb, már ma is legalább háromszor elmondtam, hogy szerepelhet a humanista párt például a budapesti műsorainkban és a híradóinkban. Igen, csak az összevetés a budapesti regionális műsor nézettségének, illetve a, a listavezetők vitája a, nézettségének, ön tudja a legjobban, hogy mértékű. Mekkora különbség van a nézettségek között. És azért ennek jelentősége van, hogyha egy párt beszeretne törni a nagy pártpiacra. Azért ezt gondolom, hogy, hogy tudja jól. Kert, Attila, Kert Attila, egy utolsó kérdést engedjen meg, még kérem. Más szemszögből. Hárman, hárman, egész konkrétan hárman. E, konkrétan. Igen. Egy, egy utolsó kérdés, hogy más aspektusból. Nem érzi e úgy, hogy az MTV versenyházlányt okozott a Humanista Pártnak, illetve a Budapest Társaságnak akkor, amikor más ország, más budapesti listát állító pártoknak adott lehetőséget, hát, főműsoridőben. Hallgatta, Meg hallgatta, hallgattam, itt ideig beszélgetünk a kollégájával. Igen, hallgattam. Akkor, akkor nem értem. Tehát nem érzi úgy, hogy hátrányt okoztak? Nem, tudom ismételni, hogy a versenyben szereplőket egyenlő feltételek között szerepeltettük. Nem érzem úgy, hogy bárkinek hátrányt okoztunk volna. A, a, a, én csak, hogy befejezzem egy korábbi kérdésemet még. Annyit engedjen meg, amikor, a, amikor arra után... Nehéz, uta... nehéz egyszerre kettőjük meg, de azért próbálom követni a vontat. Amikor... Köszönjük. Amikor a... A Baló György arra utalt, hogy sokak szerint ezt a, politi ezt a komplet politikai elitet szertek kéne zavarni. Akkor, az, akkor talán elvárható az MTV-től, amit ugye maga Baló György is képvisel, hogy lehetőséget teremtsen, akár csak arra, hogy kiegészüljön ez a politikai elit olyan alternatívákkal, Amint hogy. Ha egy e műsorvezető egy kérdést. Mondjuk azt mondja egy hivatkozáságban. A sokak szerint bizony jó volna, hogyha Pamela Anderson monokiniben mutatkozna a képernyőben, az nem azt jelenti, hogy annak a televíziónak a dolga monokiniben megjeleníteni Pamela Andersont a tévében, hogy érti, hogy mire gondolok. Értem, értem, de a hát, hogy, uh -huh. hogy mit gondolnak, nem gondolom, hogy a magyar televíziónak a közélet alakításában bármi módon is részt kell vennie. A magyar televíziónak egy dolga van, hogy az eseményekről beszámoljon, és biztosítsa a politikus szereplőinek az egyenlő feltételeket. Az egyenlő felt és meggyőződésem, hogy ezt a törvény elő és előírásait be rigorózusan betartva meg is teszi. Kert Attila, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Lemondásra szólította fel Gusztos Péter az SZDSZ nevében azokat a fideszes politikusokat, akik felszólaltak a kosutéri demonstrációkon. A liberális politikus szerint az ellenzéki képviselők az alkotmányra és annak betartására esküdtek fel képviselővé választásukkor. A parlament előtti tüntetéseken viszont alkotmányellenes terveket támogatnak, amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását szorgalmazzák. Vitner Máriát, Horváth János, Schmitt Pált, Jakab Istvánt, Kelemen Antalt említette példaként Gusztos szerdai sajtótájékoztatóján. Ők azok a képviselők, akiknek szerinte fel kellene vállalniuk, amit mondanak, és fel kell számolniuk az összeférhetetlenséget képviselői mandátumokkal, ha valóban alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak. Utóbbi ugyanis egy alkotmányon kívüli megoldást tette hozzá. A liberális ügyvivő szerint a Fidesznek is világossá kellene tennie, hogy képviselői a párt álláspontját ismertetik -e, és ha nem, akkor lesznek ennek következni. Itt van a vonalban Gustos Péter, az SZDSZ ügyvivője és parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Köszöntöm a műsorban, jó estét! Jó estét! Hát van egy csomó kérdésünk ezzel kapcsolatban. Először is például az, hogy hogy ezek az emberek elkövettek-e bármilyen bűncselekményt, bármilyen olyan konkrét cselekményt, amivel ők az alkotmányt veszélyeztették volna, ami miatt mondjuk akár erkölcsi, akár másokból fe felmerülhet az, hogy ők mondjanak le, vagy pusztán csak a gyülekezési szabadságukkal éltek és a véleménynyilvánítási szabadságukkal éltek, ami azt gondolom, hogy fontos liberális érték ebben a mai magyar demokráciában. Ez utóbbiban teljesen egyetértek. A kérdésre pedig a válaszom az az, hogy hát itt van előttem a, az az esküszöveg, amit a parlamenti képviselőknek alá kell írniuk akkor, amikor a mandátumokat megkapják. Ebből hagy idézek egy fél mandatot. Én Gusztáv Péter a Magyar Köztársaság Országgyűlésének képviselője. Esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek. Az alkotmányt és a jogszabályokat megtartom, ez az eskünek az első fele. Már most a Magyar Köztársaság alkotmánya szerint az alkotmányt megalkotni és módosítani a parlamentnek van joga, és az alkotmány záró rendelkezései pedig egészen pontosan úgy szólnak, hogy az alkotmány és az alkotmányos jogszabályok a társadalom valamennyi szervezetére, minden állami szervre és állampolgára egyaránt kötelezőek. Én azt gondolom, hogyha egy országgyűlési képviselő e, azt gondolja, és ezt gondolhatja, hogy alkotmányon kívüli megoldást kell keresni, mint például egy alkotmányozó nemzetgyűlés, e, amiben ő mondjuk hisz, ehhez természetesen joga van, akkor ez a dolog, Elvi szempontból összeférhetetlen az ő képviselői esküvel és azzal, hogy a képviselői jogait gyakorolja, és a képviselői fizetését fölveszi, és a többi, és a többi, akkor a szavak és a tettek között összhangot teremtve vissza kell adni a mandátumot, és ki kell menni a térre, és aztán ott lehet várni, hogy összejöjjön az alkotmányozó nemzetgyűlés. Ugye azt azért ön se gondolja komolyan, hogy Schmidt Pál az alkotmányozó nemzetgyűlést akar, ugye az ön is tisztában van, hogy például Schmidt Pál az Európai Unió parlamentjének a tagja, és nem a magyar Szerintem. parlamentnek, tehát ugye, az ő neve az csak pusztán egy ilyen stiláris eszköz a, a kiáltványban. Ugye a az negyed órás volt körülbelül, és erről, ahogy ez ilyenkor szokott lenni, Rövid hírek jelennek meg. Én a négy Fideszes képviselőről beszéltem, Smitpállal kapcsolatban pedig olyan ironikus kitételeket engedtem meg magamnak ezen a sajtótájékoztatón, mi szerint hát az ő függetlensége az természetesen megkérdőjelezhetetlen, hiszen a Fideszhez azon kívül, hogy a párt alelnöke és Európa Parlamenti Lista vezetője volt, semmi köze nincsen. Értelem szerűen ez rá nem vonatkozik. Ő abból a szempontból érdekes, hogy a Fidesz vezető politikusai egy sajátos kettős játékot játszva hoznak is, meg nem is, ott is vannak ezen a tüntetésen, meg nem is, résztvevői is, meg nem is. Olyan tüntetésnek, ahol egyébként kulturális programként a tegnapi vagy a tegnap előtti napon az egészséges fejből nevű zenekar számait játszották, egy olyan tüntetésnek, ahol Ekrem Kemál György napi átlagban kétszer felszólal, és ez senkit nem zavar a szervezők és a fidesz vezető politikusai közül sem. Nem gondolja azt, hogy egy akár egy politikus, akár egy magánember, akár egy újságíró, vagy bárki. Pusztán azért felel, amit ő mond. Ő a saját szavaiért felel. Most azért, mert arra az emelvényre, ahova ő fölment, előtte fölment Budaházi, aki köztörvényes, vagy előtte fölment Ekrem Kemál, aki náci. Tehát ezért ő felel, mert előtte kilépett a bal lábnyomba, ahova ő Tehát ez, ez, ez neki könyörgöm, miköze van Hát ő a maga jogán, a maga véleményének hangot adva Fölment oda, elmondta azt, amit ő gondol Hogyha tegyük fel, ő azért ment oda föl hogy most ez csak egy elvi kérdés, de az egész egy elvi beszélgetés, mert hogy nem arról van konkrétan szó, hogy ők mit mondtak ott, mert úgy gondolom, hogy nem mondtak semmit, ami alkotmány, alkotmány sértene, hanem pusztán az ő helyi értékük, vagy az ő környezetük, amiben megjelentek, amiben helyez, helyez, helyeződtek ők ott abban a szituációban, ez a sérelmes. Szóval, hogyha ő oda fölmegy, és pusztán csak azért megy oda, hogy az embereket meggyőzze arról, vagy elmondja nekik, hogy, a, hogy kerüljék az erőszakot, hogy békés megoldást keressenek, hogy ne zúzzák le még egyszer az MTV-t, hát nem van szükség békíteni, ahol a békétlenség van? Nem ott kell elmondani azt, hogy nyugi emberek, ahol a nyugtalanság van? Ettől még egy ember nem lesz? Tehát, hogy mondjam? Én nem felelő Ettől nem lesz senki Tehát én nem vagyok felelős azért, aki ebben a rádióban, ebbe a mikrofonban én előttem beszélt, és azért sem, aki én utánam fog ebbe a mikrofonba beszélni. Én azért állok jót, amit én mondok ebbe a mikrofonba Ugye a politikusoknak a a közszereplőknek a felelőssége az mindig egy uh, különösen erős felelősség. Uh, igaz ugyan, hogy Schmidt Pál arról beszélt, hogy uh, legyen béke, és mindenki a lehető legtöbb uh, fehér ruhadarabot uh, viselje magán, de hogyha végigvennénk most uh, sorban, és nem biztos, hogy erre van idő, ezért csak utalok rá, hogy ki mit mondott azért a felsorolt képviselők közül van, aki a forradalomról beszélt, van, aki képviselőként arról beszélt, hogy hogyan lehet parlamenten kívüli eszközökkel megbuktatni a kormányt, amit nem lehet egyébként a magyar jog szerint csak parlamenti eszközökkel. Szóval azért itt egy furcsa kettős játék folyik. Hadd mondjam el, hogy mi az, ami engem igazán zavar. 2002-ben uh, a még a Fidesz kormány épp a hatalomátadás időszakában. Ugye a Fidesz kormány belügyminisztere beterjesztette az országos választási szervek jelentését a szavazásról, ami azt tartalmaz, hogy a szavazás rendben lezajlott, és a választás eredménye az hiteles. Ezt a parlamenti képviselők elfogadták ezt a jelentést, a Fidesz frakció is megszavazta, majd a Fidesz frakcióból pár tucatnyian elkezdtek csatlakozni ugyanilyen módszerekkel, mint most, ott is vagyok, meg nem is, azokhoz a demonstrálókhoz, akik az egész választás demokratikusságát, törvényességét megkérdőjelezték, és a szavazatok újra számlálását követelték. Én pusztán arról beszélek, hogy lehet mindezeket a dolgokat mondani, de akkor, a, a, akkor hát... A József Attilai örök érvényű igazság, mi szerint ügyeskedhet a macska, nem fog egyszerre küncsben egeret, az legyen igaz. Tehát lehet ezt gondolni, de akkor tiszta vizet kell önteni a pohárba, mert az nem járja, hogy valaki élvezi a képviselői jogosítványokat, és a képviselői fizetés adta örömöket, és eközben pedig arról beszél, hogy a, a, a saját mandátuma adott esetben illegitim. Ezek szerintem nem... Ezek szerintem nem fair dolgok. És még egy mondatot engedjenek meg. A politikusnak különös felelőssége van, és hogyha valahol vállalhatatlan dolgokat mondanak, és vállalhatatlan dolgokat csinálnak, akkor ha oda megy egy politikus, akkor két dolgot tehet, illetve nem. Két dolgot tehet. Vagy oda megy, és nagyon keményen elhatárolódik ettől, és elmondja, hogy nem ért ezzel a dologgal egyet, és felkéri az embereket, hogy ne ezt csinálják, vagy pedig nem megy oda. És itt nem ez történt. Itt egy kettős játék folyik, ott is vagyunk, nem is, leletek is vagyunk, nem is, nincsen egy határvonal, és hát nem Ekrem Kemál György lábnyomába lépnek azok, akik ott szónokolnak, de egyiket sem hallottam arról, hogy beszélni, hogy hát mik azok a vállalhatatlan dolgok, amikkel mondjuk, hogy nem ért egyet azok közül, ami ott elhangzott. Különben én, én abszolút hiszek a szólásszabadságban és hogy önnek lehet ez a véleménye, akár még ez igazi is lehet, és akár lehet az is a véleménye, hogy mondjanak le ezek az emberek. Igazából egy ilyen ízlésbeli dolgot kérdezik meg, hogy vajon izzléses-e, amikor egy kormánypárti képviselő a kormányzati a kormányzati hatalommal a háta mögött, feláll, és, és úgy csinál, mint, mint ahogy Tordjá József csinált, amikor, mint egy rossz tribún, egy rossz bohóc eljátszotta ezt a mondjon le es magánszámát heti szinten. Tehát azt gondolom, hogy egy kormányzati felelősség, egy kormányzati hatalom éppen, hogy önmérségletre kell, hogy tanítsa, ilyen módon a politikust, éppen ilyen módon önmérsékletre kell, hogy tanítsa mondjuk egy kormánypárti képviselőt, hogy ne ilyen szavakkal, hogy mondjon le, mert, mert mert, mert ez nem egy ízléses én, dolog szerintem. Én egészen fontosan egyébként úgy fogalmaztam, hogy azt tartanám korrektnek, hogyha visszaadnák a mandátumukat, de ez egyébként egy lényegtelen, stiláris kérdés. Azért idézzük már föl, hogy ezen a tüntetésen, amit ugye békés tüntetésnek szoktak apostrofálni, Gyurcsány Ferenc élve hogy halva a plakátok vannak kiragasztva a Hossuth téren, ilyenek hangzanak el, hogy a miniszterelnök az életével játszik akkor, ha... 50 zsidó politikus nevét olvassák föl, és én egyik fideszes politikustól sem hallottam azt, hogy botrányosnak tartja azt, hogy 50 zsidónak tartott politikusnak a nevét ilyen listaszerűen ott ö, valaki feladott. Borzalmas, borzalmas dolgok, én, én jártam a téren borzalmas dolgok történnek, meg is borzalmas dolgok hangzanak el egyébként. De, de ez egy olyan, de, ez egy olyan demonstráció... Értem, értem, értem a kérdést nagyon röviden. Természetesen semmiféle hatalmam, és egyetlen egy kormánypárti képviselőnek nincsen arra nézve befolyása és hatalma, hogy ezek az emberek mit csinálnak a mandátumokkal. Én csak a saját és a párton véleményének adtam hangot, ami arról szól, hogy az lenne a tisztességes politikusi eljárás, hogyha a szalak és a tettek összhangban lennének, ha valaki alkotmányozó nemzetgyűlést akart, és azokkal tart, akik ott vannak, és vállalhatónak tartja mindazt, ami ott elhangzik, akkor az menjen ki a parlamentből, és folytassa ott a politikai tevékenységét. Tudom, hogy természetesen nem tudnak lemondani, és semmiféle Hatalmammal vagy nem létező befolyásommal nem próbáltam meg élni ebben az esetben. Én is elmondtam a véleményemet, szerintem ez lenne a helyes az ő részükről, és mindenki érdeklődhet, hogy nekem igazam van, vagy nincsen igazam. Nagyon-nagyon sok csoport van ott a kosút téren, nagyon-nagyon sok elkeseredett ember, aki elvesztette az illúzióit, és nem, nem is feltétlenül elsősorban a kormányfőben és a kormányzó pártokban, hanem úgy gondolom, hogy a komplet politikai elitben nagy részt, vagy nagyon sok sokan legalábbis, nagyon-nagyon sokféle nézet, nagyon-nagyon sokféle vélemény, nagyon sok szélsőség, és biztos vagyok benne, hogy egy csomó olyan vélemény, ami integrálható a demokráciához, és biztos, hogy egy egész csomó olyan vélemény, ami nem integrálható a demokráciához. Na, ott aztán mindenki kap a kezébe egy mikrofontak joda megy, az elmondja a maga sokszor hagymázas hülyeségeit, sokszor, sokszor kevéssé tolerálható véleményét, más esetekben meg jogos elkeseredettségét. Aztán lejön onnan, és vannak, akik a saját náci hülyeségeikkel terhelik a, a közösséget, vannak, akik antiszemita kiáltványokat olvasnak fel, vannak, akik alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak. Mindenki elmondja magát, tehát, hogy ez egy ilyen demonstráció. Itt a szólásszabadság, az egy ilyen nagy turmixban jelenik meg, és, és úgy gondolom, hogy egy liberális pártnak, amilyen az SDS, vagy amilyen az SDS volt, annak, annak tolerálnia kéne, vagy elfogadnia kéne ezt, főleg a jelenlegi helyzetben. Tehát, hogyha. hogyha tehát ö, ö, ö, azt szeretném, ö, arra szeretném ráhívni a figyelmét, hogy a kosút térjek ők nem alkotmányos nemzetgyű, alkotmányozó nemzetgyűlést akarnak, hanem konkrétan ez a szabad Magyarországért mozgalom, ez, amely a Kossuth térieknek egy részét gondolom, hogy képviseli, vagy véli képviselni, mert hogy ez, itt, itt ezek a dolgok nem értelmezhetőek ilyen konkrétan. Ők akarják ezt, nagyon csomó mindenki mást akar, biztos, hogy csomóan még annál sokkal-sokkal szörnyűbb dolgot is tennének, ha lenne rá lehetőségük, de, de amikor oda Schmitt-Pál fölmegy, vagy vagy Jakab István, vagy, Wittner -Mária fölmegy, vagy Váth János fölmegy, akkor ő ugyanúgy hozzáteszi a maga véleményét, a maga elkeseredettségét, vagy a maga frusztrációját ehhez az egészhez. Vagy a maga csitító szavait. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy létezne egy darab integráns kosutéri álláspont, amitől nekik el kéne határolódni, hogyha érti, mire gondolok. Ezt értem, és én ö, ö, hát, ha valaki szokott kiállni a szólásszabadság mellett, és hogyha valaki a, a sokak által már már ultraliberálisan szólásszabadságpárti, akkor az, az én vagy... Tapasztaltam, tapasztaltam, Ez és, én én én értem, értem, értem, és ezért, ezért jönnek ezekkel a szólamokkal. Ugye én voltam az, aki, az, aki uh, hát uh, felszólalt annak a fiatalembernek a védelmében, aki ellen eljárás indult, azért, mert meggyesítet lehazárolózta, és ő is hát egy finoman szóval és radikálisan jobb oldali gondolkodású fiatalember, tehát áltam én már ki uh -huh. uh, nem uh, a saját kutyám kölykeinek a uh -huh, uh -huh. szólásszabadsága mellett. És olyankor, én, és, és, és olyankor én azt éreztem, hogy ez nagyon rendjén való volt az ő részéről. Nagyon helyén helyé való a, volt. Hogyha itt ez a mostani megnyilvánulás félreérthető lett volna, akkor érdemes ezt a félreértést tisztázni. Senkinek a, a véleménynyilvánításhoz, a szólásszabadsághoz való jogát én nem kérdőjeleztem meg. Azt sem mondtam ezen a mai sajtótájékoztatón, hogy a Fidesz képviselői nem mondhatnak azt, amit akarnak, csak arra az ellentmondásra hívtam fel a figyelmet hogy az a bizonyos macska kint is és bent is nem tud egyszerre elgeret fogni, hogyha valaki ezt gondolja, valaki azt gondolja, hogy érdemes oda menni, érdemes felszólalni. De hát annyi akik... mindent mondanak ott, annyi mindent gondolnak Igen, ott. Dehát, például a figyeszes képviselők forradalomról beszéltek, meg a kormány beszéltek, meg sok minden másról. Vagy például Kelemen András konkrétan alkotmányozó nemzetgyűlést követel, annak a parlamentnek a tagjaként, amely parlamentnek egyedüliként van joga az alkotmányhoz hozzányúgni, és én nem tudom, hogy Kelemen András nyújtotta be a képviselő képviselő alkotmánymódosítása javaslatot, pedig megtehetné, és egy jó ideje képviselő. Pusztán arra az ellentmondásra akartam felhívni a figyelmet, hogy szerintem ez hát, nem egy korrekt, ha tetszik, akkor nem egy őszinte politikusi magatartás. Ha valaki... Nem fogadj a parlamentet és a parlamenti eszközöket, lehet csatlakozni az azon kívüli akármilyen még oly szélsőséges mozgalmakhoz is, vagy közösséget vállalni velük, mert azért tudjuk, hogy valami fajta közösségvállalás itt azért mégiscsak van, hogyha az ember oda megy és felszólal. Persze értem én, hogy ott sokféle csoport és sokféle vélemény van, de hát felnőtt emberekről van szó, politikusokról, akik tudják, hogy mit jelent az, hogyha valahova oda mennek, és ott felszólalnak, és még egyszer mondom. Egyiküljük fel sem hallottam egyetlen egy olyan mondatot sem, ami arról szólt volna, hogy igen emberek mondják el maguk a véleményüket, ami közül azokkal a szélsőséges, túlzó, radikális, azott esetben a, egyes esetekben a büntetőjog kereteit feszegető véleményekkel nem értek egyet, hogy. Ugye nem tudunk ilyen példát mondani, hogy mire mondta azt akármelyik fideszes képviselő, aki ott megjelent, hogy számára ez nem vállalható. Pedig ott azért sok minden van az egészséges fejbőrig azért nagyon sok minden, és egyetlen egy dologról nem hallottuk ezektől a politikusoktól, hogy az számukra nem fér bele. Ezért mondom én azt. Hát mert talán azért, mert nem ők rendezték, de talán azért, mert nem ők rendezték azt a rendezvényt. Tehát... Persze, hát, hát ezt ismerjük ezt a történetet amikor a politikusok elmennek a, a, a, az egyértelműen szélső oldali Magyar szigetnek a rendezvényeire, és utána meg vannak sértődve, amikor megkérdezzük tőlük, hogy jól érezték-e magukat egy olyan rendezvényen, ahol egyébként rajtuk kívül szkínhetzenek a és felléptek ilyenkor mindig elmondják, hogy hát nem ők szervezték. De nem lehet, hogy hát... ilyenkor szerencsésebb lenne az ön részéről, hogyha egy állásfoglalás provokálnak ki belőlük, mint hogyha lemondásra szólítja őket. Hát. Uh... Hm? Én a mai is azt kértem egyébként, ez nem jelent meg a hírekben, de akkor itt most megadom az alkalmat, hogy elmondjam a Fidesz frakció vezetőjétől és a Fidesz vezető politikusaitól, hogy akkor most tudassák a közvéleménye hogy ezek a politikusaik, ezek a képviselőik, akik ott megjelentek, a Fidesz hivatalos politikáját fejtették ott ki, vagy valamilyen más jellegű tevékenységben vettek részt, és hogyha nem ez a Fidesznek a hivatalos álláspontja, akkor, uh, akkor lesz ennek valamilyen politikai jellegű következménye olyan értelemben, hogy akkor elmondják, hogy mi a Fidesz eznek a hivatalos álláspontja ezzel a, ezzel a dologgal. Nekem ez egy régi veszőparipám, sokkal jobb lenne ebben az országban élni akkor, hogyha Magyarországon egy olyan ö, jobboldali, konzervatív ö, erő lenne, amelyik mondjuk francia módra képest lenne saját maga és a saját szélsőségesei közé egy egységes, egyértelmű határvonalat húzni. Mindig mondom a példát, hogy zsáksirak, Rogán Antal úgy kirúgná a saját pártából, hogy a lába nem érni a földet. Vannak országok, ahol a politikának vannak hagyományai, és vannak országok, ahol nincsenek, Magyarország olyan ország, ahol nincsenek, de ez nem jelenti azt, hogy nem kéne megteremteni ezeket, és ez nem biztos, hogy csak a jobb oldalnak a felelőssége. Hát ebben van igazsága természetesen, most nem szeretném nagyon rabolni ezzel a, a, a, az idejüket, és ez a műsor nem a. A, a, az én személyemről szó, Hát akkor megragadjuk az alkalmat egy húgyabb kérdéshez. De azért azt elmondanám, Igen. hogy én 2002-ben, az önkormányzati választások után azért mondtam le a Szałgóterjáni SZDSZ elnöki tisztségéről, mert a Salgotariani SZDSZ csoport úgy döntött, hogy vállalható számára egy olyan együttműködés az önkormányzatban a szocialistákkal, hogy a szocialista polgármesterrel költ az SZDSZ egy együttműködési megállapodást, azzal az MSZP-s polgármesterrel egyébként, aki másik ágon a munkáspárttal is kötött egy együttműködés. Nem volt hárompárti koalíció, csak együttműködtünk egy olyan szoci polgármesterrel, aki másik ágon a munkáspárttal is együttműködési megállapodást kötött. Nekem ez sem fér bele, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy az én lelkismeretem ebben a tekintetben tiszta. Én azt gondolom, hogy az SZDSZ nem nagyon vádolható egyébként sem azzal, hogy mondjuk a baloldali szélsőségekkel, például mondjuk a munkáspártal nagyon intenzíven együttműködne az önkormányzatokban, már pedig azt látom, hogy Rogán Antalnak belefér a jobbikkal közös frakcióban ülni. Én azt szeretném kérdezni, hogy még ugyanennek a nyilatkozatnak a, csak most belementünk még az elő, előbb belementünk, akkor akartam feltenni a kérdést, hogy az, az az elvi megfontolás, hogy ezek az emberek az esküszövegi alapján nem következetesek az esküjükhöz, hiszen megkérdőjelzik az országgyűlésnek a legitimitását, aminek ma, maguk is képviselői azért csak, csak példák alapján azért például a liberalizmus születésénél a rendi országgyűlésben nagyon sok olyan liberális gondolkodású képviselő volt, aki valamilyen módon igenis megkérdőjelezte, hogyha máshol nem, különböző zárt társaságokban, páholyokban a, annak az országgyűlésnek, vagy annak a berendezkedésnek, annak a monarhiának valamilyen módon a legitimitását. Azt gondolom, hogy előrébb való az a fajta képviselői felelősség, hogy neki, a lelkiismerete szerint kell cselekednie, a ismeretét, nek a szavát kell követnie, ezért küldték be az emberek a parlamentbe, hogyha neki az ő lelkiismerete az diktálja, hogy valamint egészen rossz a Magy Magyarország gyűléssel, és hogy legyen uh, alkotmányozó ülés, még hogyha tökéltelmetlen különben az egész is, akkor azt gondolom, hogy joga van hozzá. Joga van a hülyeségéhez, mint hogy például azt gondolom, hogy ön sem volt ilyen következetes, bár akkor még nagyon fiatal volt vele együtt, amikor volt a taxis blokkád, és emléksz, Emlékszem arra, hogy SZDSS képviselők igenis kiálltak azok mellett az emberek mellett, akik polgártársainknak, budapestieknek a mozgásszabadságát, a mozgásszabadságát korlátozták. Hivatkozva arra, hogy a miniszterelnök hazudott. És hivatkozva arra, hogy illegitim a formány. Kis, kis hasonló volt a szituáció. Ne kérik tőlem, hogy ezt a, az SZDSS-nek az akkor tanúsított magatartását megvédjem, és nem csak azért nem szeretném megvédeni, mert egészen pontosan 14 vagy 15 éves volt akkor, hanem... Mert nem ért, ért vele egyet. Túl is gondolom, hogy nem volt helyes. Uh -huh. um, Mámo, mert... mámoros, mámoros pillanat, amikor ilyet hallunk öntől, komolyan mondom. Komolyan mondom, nem, nem szokása a politikusoknak általában egy ilyen elismerés. Még egy, még, még egy, kérdésem, még egy kérdésem lenne. Én, én néha én azt érzem, hogy mintha felborult volna velem a világ, amikor azt tapasztalom, hogy a miniszterelnök az a pult alatt kormányzott másfél éven keresztül az országot a csődbe vitte, és utána szűk körben be is vallotta, hogy ezt azért tette, hogy baj ne legyen, tehát, hogy ki ne tudódjon az ország helyzete, és hogy ez ki ne és ilyen módon az emberek tudomására ne jusson, és a választás pedig a szarból visszahozható legyen. És ennek, a, ennek az ismeretében a kisebbik kormánypárt ügyvivője és parlamenti képviselője azokat szólítja fel lemondásra, akik valami emel olyan emberek társaságában beszélnek, akikkel ő nem ért egyet, vagy akik antidemokratikusak ő szerint. Tehát, hogy itt a, itt a mérleg egyik serpenyőjében van egy, van egy ifateher teherautó, a másikban meg három tojás. Nem tudom, hogy érti-e, hogy miről beszélek. Természetesen értem, és én ezt, a, ezt az véleményt tiszteletben tartom. A, a válaszban szeretnék egy kettővel ezelőtti kérdésre visszautalni, hogy ugye itt elhangzott az a rendi országgyűlés párhuzam Ma Magyarországon azért általános választójog van, és egy meglehetősen intézmény intézményrendszerrel működő ö, demokrácia. És természetesen lehet ezt is megkérdőjelezni, csak azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül ö, logikailag nehezen passzítható össze a képviselői mandátum adta előnyöknek az élvezésével. Lásd a 2002-es példát, amikor egészen konkrétan ugye a szavazatszámlálásnak a hitelességét megkérdőjelező képviselők ültek bent a, a, a parlamentben. Nem gondolom, hogy, hogy természetesen itt elhangzott, hogy van egy mérleg, és annak van két serpenyője. Meg kéne próbálni mind a két ügyet a maga valójában nézni. Mind a kettőnek vannak meglehetősen súlyos politikai következményei mind a kettőről mindenkinek meg lehet a maga véleménye, így nekem is meg lehet a véleményem arról, hogy ezek a fideszes politikusok vajon helyesen járnak el a képviselői esküjükhöz hülyen járnak el, függetlenül attól, hogy a miniszterelnök mit mondott és... A, a miniszterelnök az esküjéhez híven járt el? Ez, ez alapján a kiszivárgott beszéd alapján? Hát nézze, ez egy nagyon-nagyon ez ez egy hosszú ez egy nagyon-nagyon hosszú kérdés, Józsáj Ferenc hetek óta másról sem beszél, mint arról, hogy mit miért mondott, és mit miért tett. Azt az előző kérdésben megfogalmazott állítást, mi szerint csődbe vitte volna az országot, azt, azt én, én nem értek egyet. A válaszom pedig az, hogy tessék megoldani valahogy akkor azt a Paradoxont, hogy van egy miniszterelnök, aki ismeri az országnak a a nagyon-nagyon nehéz költségvetési helyzetét, egy választás előtt áll. Tudja, hogy az az ellenfele, akivel szemben meg kell nyerni a választást, az olyan költségvetési és gazdaságpolitikát folytat, ami hónapokon belül valóban csődöt eredményez, ezért, és egyébként azért, mert politikus és vezet egy pártot, meg akarja nyerni a választást, megnyeri, és utána megpróbál tiszta vizet önteni a pohárba. Hát... Kostoláimak van egy novellája Markus Aureliusról, amiben elhangzik a klasszikus mondat, hogy tiszták csak addig maradhatunk, amíg a gondolatainkkal játszunk. Hát finoman szóval is vannak illogikus mozonatok a, a, a politikában, de még egyszer mondom, nem lehet más, hogy választadni erre a paradoxonra, tehát ö, azt gondolom, hogy önök sem tudnak erre választ adni, hogy mit tettek volna mondjuk márciusban a miniszterelnök helyében, hogyha ezzel a, vagy tavaly decemberben, hogyha ezzel a helyzettel. Szembesülnek. Nekem azért vannak erre tipjeim. Én, én ennek a beszélgetésnek a folytatására biztatom Önt, hogy valamikor a következő napokban folytassuk, mert egy csomó kérdés bennünk maradt, és azt gondolom, hogy ezen az íven, ami most elindultunk, még talán el is jutunk valahova. Jó, én nagyon szívesen veszem a beszélgetést, mert csak azért is, mert hogy ez az utolsó kérdés, ez egy külön beszélgetést megér, azt gondolom. Én is azt gondolom. Terénök. hogyan járt el, és az ő támogató pártok mikor járnak, járnak el? helyesen, én természetesen szívesen beszélek erről. Az előbb nem elütni akartam ezt a, a kérdést, és nem kibújni akartam alól, csak arra próbáltam valahogy ráirányítani a figyelmet, hogy a politikában időnként nagyon-nagyon nehezen vagy egyáltalán nem megoldható dilemmákkal kell szembesülnie, mondjuk egy miniszterelnöknek. Együk szerint ennek a beszélgetésnek a közeli jövőben. Jó. Köszönöm szépen. Kérde, köszönöm. További szép estét, viszont